Mit navn er Sune Steffen Hansen, og med mig i studiet har jeg min gode, gamle ven og kollega Jesper Claus Larsen. I posten der ser vi det på grundlæggende fakta. Vi kan godt lide at have fakta ind over mm. politik. Der er så mange, der føler sig frem mm. og alle de her sådan ting og synes nogle ting. Men vi prøver så vidt muligt at fundere vores analyser i fakta. Og så har vi vores analyser, man også kan sætte spørgsmålstegn ved. Selvfølgelig kan man det. Ja. Og Jesper, i dag skal vi se, tale om noget, som, som fylder rigtig meget for rigtig mange mennesker i det politiske system. Kan Hvad er det kan man sige. Det grønne. Det grønne øh, klima, bæredygtighed, miljø, øh, alt det der, hvordan vi nu har lyst til at benævne det. Ja, vi skal tage livtag med det grønne her i, øh, i årets sidste program. Og det, som vi, altså, nu har vi prøvet at dele det op i to bider. For, for det første så har vi lavet en del 1, som ligesom prøver på at beskæftige sig med, hvad handler denne her diskussion egentlig om? Altså, hvordan kan vi se, at den her dagsorden har manifesteret sig? Hvad, hvad er det, det indeholder? Hvad, hvad, hvad, hvad kan vi se af udviklinger og så videre? Og så går vi også ind på at sige, er der nogle grupper, som går særligt op i det her med det grønne osv.? For det kan måske give sådan et, et perspektiv på en politisk energi. Og så prøver vi netop det der med at sætte det på, lidt på politisk formel i form og af, ligesom at så sige, hvad er det for en energier, tendenser, der sådan fra politisk hold er i forhold til den grønne dagsorden og hele diskussionen om klimaet. Fordi man må sige, vi er vel sådan grundlæggende i en situation, hvor, hvor alle taler ligesom om det her, ikke? Det må man sige ja til. Jesper, vi er politiske nørder. Skal vi nørde? Det synes jeg. Når vi kigger gennem valgkampen, er det er jo ikke kun her, man har talt klima. Det er jo nærmest også øh, blevet modet over på den anden side. Jeg tror, den eneste, der i går aftes, da de holdt takketale, det tror jeg var Lars Støg Rasmussen, der holdt sin Fidel Castro-tale, uden at nævne klima en eneste gang. Men ellers taler selv Morten Messerschmidt jo også om klimaet. Yeah. Det grønne på Cuba, oh, eller, hvad, eller, eller hvad er det grønne egentlig, Jesper? Fordi det er måske det, det, det vi skal starte med at mm. snakke om, det er i virkeligheden, hvad, hvad er det der grønne? Fordi mm. der har været et skridt i opfattelsen af det, som jeg godt har kun registrere over de senere par år. Det kan jeg lige komme ind med en anekdote om, som du faktisk deler her øh, bagefter. Men hvad forstår du ved det grønne? Jamen, det er jo faktisk et veldig godt spørgsmål. Fordi det er, jo, det er jo egentlig hele den der diskussion omkring øh, sprog, og, øh, og hvordan starter vi de der samtaler med hinanden omkring... Altså, hvis du siger klima til mig, hvad er det så for nogle billeder, jeg får op i hovedet? Og hvad er det for nogle billeder, du har, da du siger klima til mig? Og hvis de ikke ligesom matcher overens, så har vi måske øh, egentlig lidt et problem i at forstå hinanden. Fordi jeg tror, altså, et eller andet sted skal man jo hvis man går tilbage til, til, til de gode gamle dage, for eksempel dengang Svend var miljøminister, der tror jeg, at alle havde sådan en nogenlunde fælles bevidsthed omkring, hvad det ville sige, når vi snakkede miljø og miljøet i Danmark. Altså du ved, det var sådan en sådan, om det er sådan og sådan og sådan. Hvor man kan sige, hvis man går ind og kigger på hele den der den grønne diskussion, fordi jeg tror, at det er vigtigt også det der med at så sige, at det er ikke er klimadagsordenen, fordi klimadagsordenen er en del af den der sådan grønne den grønne diskussion, ikke? eller den grønne dagsorden i det hele taget. Så er der jo kæmpestor forskel på, hvad folk tænker på. Jeg, jeg, var, jeg lavede faktisk en lille undersøgelse her for, for et års tid, sådan noget, sådan noget, hvor jeg prøvede på at sådan helt åbent at spørge folk, at sige, hvad tænker du på, når jeg siger klima? Hvad tænker du på, når jeg siger bæredygtighed? Og hvad tænker du på, når jeg siger miljø? Og der er jo kæmpestore forskel på, hvad, hvad, hvad folk, er, hvad, hvad, hvad der poppede op. Altså klima havde meget med sådan noget med CO2 og sådan mere sådan et, et globalt, internationalt perspektiv. Øh, miljø var sådan meget ned i det nære det danske sådan noget med med årene og og og, og, padder og og vores biodiversitet og sådan noget og bæredygtighed det var sådan noget meget med, med sådan noget adfærd og forbrug og sådan noget. Men må jeg prøve at sige noget sjovt her, ja, ja. fordi der er det første skridt, som jeg har registreret, når jeg ja, ja. sidder og at reflektere over det. Det er, hvis du går 4, 5, 6 år tilbage, så var størstedelen af danske befolkning ikke i stand til at sondre mellem hvad der var miljø Nej. og hvad der var klima Nej. reelt. Nej. Og der er sket noget, vi har diskuteret det så meget, at pludselig er der kommet nogle nuancer ind i den grønne dagsorden, hvor miljø er miljø, mm. klima er klima, mm. og det bliver ikke nødvendigvis blandet sammen, som det går i gamle dage. Altså, de der første fokusgrupper, mm. man havde omkring den grønne dagsorden, det var jo, sådan, det var jo et samsurium af frøer og co 2 oven i hinanden, som var meget svære skildret eller skildredet. Det oplever vi ikke på samme måde mere, Jesper. Der er nej, nej, en... og man kan sige, det er måske den, altså... Ellers kan du sige, det er jo en fordel, at man bliver skarpere på optikken omkring, hvad er det, vi samtaler om, når vi nu ja. samtaler. Den, men den anden side af den mønt er jo sådan set, at det måske også gør det, det, gør det også sværere at håndtere, fordi det, jo, det betyder jo egentlig, at du har sådan et, et, et kludetæppe af alle mulige forskellige dagsordner, emner ja. og perspektiver, som du er nødt til ligesom at... Og, og, og være meget opmærksom på, hvad taler vi ind i, når vi taler du ved, øh, havvand, ja. eller drikkevand, eller sådan noget. Hvad er det så for en dagsorden, vi taler ind i? Præcis. Og det er måske ikke nødvendigvis den store COP28-dagsorden. Ja. Og det, det stiller jo bare nogle kæmpe store udfordringer, rent sprogligt og rent sådan definitionsmæssigt. Jeg er fuldstændig enig. Jeg er fuldstændig enig. Godt. Så for mig er det første skrevet over de senere par Jeg kan ikke sætte dato på, når det startede, men altså over de senere på, det er i virkeligheden det her sådan med, der kommer kommet nogle nuancer ind i den grønne dagsorden, som vi ikke har kunnet se tidligere. Det tænker jeg er et produkt af, vi simpelthen har snakket så meget om det. Er det ved at sive ned, at der er nogle forskel på, om det er over, eller om det er noget med en global opvarmning? Så det er første ting. Den anden ting, jeg spørger dig om, kan man, være, kan man være imod det grønne i dag? Ja, altså det kan man jo godt, ja, altså, fordi du kan sige, du kan jo være imod, du kan jo være imod nogle af de indsatser og de perspektiver der er i forhold til at, at, at, at, at tage livtag med den med, med det grønne og klimadagsorden. Jeg tror vi, altså for mig er vi er vi jo nået lidt til en en, en situation hvor det var vel også det, lidt Pia Olsen Dyr var inde på. Altså, det her med, at, at vi, vi har alle sammen adopteret, at der er noget med det her, med det grønne og klima osv., og som vi er nødt til at forholde os til. Og så tror jeg, at, det også, at vi har adopteret noget med, at, at vi har et eller andet, langt de fleste har i hvert fald efterhånden et perspektiv på at sige, at vi som mennesker har også en en, altså, vi har en, påvir en indvirkning på det her. Mm. Men derfra så tror jeg rent faktisk, at du kan se mange forskellige veje i forhold til at sige, så er der jo nogen, der gerne vil, vil, vil fuldstændig øh, hvis vi sige, den grønne vej og nærmest leve ude i de svenske skove, mm. uden at sætte noget som helst aftryk på noget som helst. Og så er der jo også, apropos det, som det spørgsmål, du stiller, så er der jo rent faktisk også nogen, som siger, både ud fra sådan et perspektiv, der hedder, jamen, vi kan ikke gøre noget ved det alligevel. Så lad os da bare øh, nyde det, mens vi har det. Mm. Æ, men der er også nogen, som jo siger, jamen, hør her, omkostningerne, som, som jeg kan se foran mig, det er sådan set ikke noget for mig. Så giv mig en, en bedre option, mm. øh, hvis I gerne vil have mig til at gøre et eller andet, eller jeg skal støtte op omkring et eller andet. Så på den måde tror jeg godt, at du kan være mod det grønne. Jeg har jo den her fantastiske historie. Sune og Jesper. Mm. Vi er tilbage i april måned. Det er året 2019. Mm. Vi sidder i et mørkt lokale. Det er oppe på Småhavet, et eller andet sted hvor ved, mm. øh, ved kultåret. Kan du huske det? Mm. Der sidder en flok danske folkepartivalgere. De bliver sat rundt om. Der er i 10 stykker af dem. Øh, og de bliver bedt om at skrive ned på en postet, hvad er det, I går mest op i. Vi ved, at der snart er et folketingsvalg, der kommer her. Det er ikke udskrevet nu, men vi ved, at det kommer. Hvad det er det, I går mest op i? Og de sidder og skriver, og vi siger noget alt det, der er rigtig roligt og stille. Og så vender de det rundt, og de er alle sammen. Og jeg kan huske det tydeligt, det er sådan et klima-miljø. Mm. Hvad mm. er mm. mm. klima-miljø. Mm. Mm. <laughs> og, og, og det var jo sjovt, fordi der var jo intet i det spørgeskema, der ligger ved siden af, der indikerede, at det her segment faktisk gik op i det grønne på nogle måder. Nå, da. Men det, den offentlige debat var ligesom, du, hvis, hvis du skal være et godt menneske... Det, du er, du er at, at det. Så, så bliver du nødt til at vise, ja, ja. at du går op i det her. De resterende to timer, der nævnte ikke miljø, klima, bæredygtighed eller noget som helst med et ord. Nej. Der var det udlænding, Arne Pension øh, og Ældrepleje igen. Ikke? Men det var også derfor... Og det var bare sådan, det var en sjov måde, fordi det var jo noget mere, at man kunne ikke være imod det, man skulle være for det, ja. uden det var konkret. Og bare lige hurtigt for at, at snøre en, en, en, en snørre rundt om det her. Det vi ser nu, som jeg synes er interessant, det er, at det er meget mere konkret, når vi diskuterer det grønne. Mm -hmm. Og derved er det åbnet op for en række flanker, hvor du faktisk pludselig oplever, at vi over de sidste 4-5 år, du kan være uenig ja, ja. i det grønne, på en helt anden måde, end ja. vi har set tidligere. Og det er også det, vi ser i målingerne nu her. Ja. Der begynder at være en polariserende effekt. Og, og, og det er nyt, synes jeg. Sorry. Ja. Jamen, jeg er helt enig. Jeg er fuldstændig enig. Og det er, måske også, altså, det er jo også, altså, bare lige sådan, for at lave en metodisk krølle på det, det er jo også derfor, at det måske i forhold til det klima og, og det grønne osv., er ekstremt vigtigt at være knivskarp på, og så sige, hvad er, det, hvad er det egentlig, vi måler, når vi måler? Hvad er det for nogle spørgsmål, vi stiller? Fordi hvis du stiller på toppen af det hele, så er jeg jo fuldstændig enig i, at så, er der, så ser det ud som om, at der er en forholdsvis, og, og har været det i langtid, rimelig bred optik omkring, at det her med, det, med klima er vigtigt. Okay. Men derfra, og så sæt til at sige, at det rent faktisk flytter vælgere, eller det rent faktisk, øh, vi vil prioritere ja. det over noget andet, eller et eller andet, der er rigtig langt. Ja. Og, og i sandhed jo også i forhold til det, du siger, det der med, vi er jo kommet i en situation, hvor man kan sige, Frem mod 19-valget, hvis vi sådan skal prøve på, ligesom, og det var jo også din reference, altså frem mod 19-valget var, var vi måske den situation, hvor, hvor vi ligesom skulle... Altså, der, der kom alle med og, og fik en optik omkring det. Derfra har vi set den her situation, hvor vi også begyndte at tage stilling til det på ja. en anden måde. Og det betyder, at vi leger også nogle andre energier i det. Det, som jeg synes, der var interessant, bare lige, også bare lige for at sige, hvordan den der altså, dagsorden lidt har udviklet sig. Det, som jeg synes, der var interessant at erfare, det var jo egentlig, at der var... I hvert fald, når man går ind og kigger på, hvad for nogle bevæggrående rigtig mange mennesker havde for at gå ned og stemme til kommunalvalget i 2021. Altså to år efter, øh, efter folketingsvalget i 19, der ligesom blev kaldt øh, Danmarks historiens første klimaband. Ikke? Ja. Men i kommunalvalget i 2021, der er rent faktisk rigtig mange mennesker, som har en optik omkring, at de, skal ned, de går ned og stemmer med udgangspunkt i noget grønt. Og det giver måske sådan et, også en indikation af, hvor den der dagsorden på vej hen, forstået på den måde, den er også der på vej derhen, hvor... Rigtig mange øh, vælgere rigtig mange danskere øh, har behov for at søge nogle, altså noget fast grund under fødderne, i ja, forhold til at forstå ja. Og der er måske den der lokale tilgang, måske endda, altså den er måske mere øh, håndterbar for ja. os, end det her med at diskutere IPCC-rapporter og COP28 <laughs> og, øh, øh, <laughs> var, og altså, hvornår jeg har udledt et, et ton CO2. Uh, altså, I don't know. <laughs> det er til sexet, Coop28. Ja, ja, præcis. Ja, præcis Og så til i dag, hvor vi måske står i en situation, hvor man kan sige, altså, klimadagsordenen på, sådan, på toppen har måske ramt sådan lidt et glasloft i forhold til at sige, jamen, den, øh, der er stadig en høj, øh, altså et, et, et, et stort fokus på det. Der er stadig en optik omkring, at rigtig mange øh, vælgere har sådan et oplevelse af, at man, det er noget, man skal mm. ligesom have med sig på en eller anden fasong, men vi ved måske ikke helt, hvordan. Må, må, må jeg lige samle op på den men. der? Fordi, og så må du sige til, hvis du er Men for mig, jeg mig helt ærlig, det fylder jo rigtig meget i den politiske Absolut. debat. Det gør Absolut. det. Og det fylder også blandt vælgerne. Men, når det er sagt, Jesper, for mig er det stadig en identitetsmarkør. Det er noget, der følger en formel, som Maslow udviklede tilbage der i starten af 50'erne med hans øh, behovspyramide, mm. Mm. Øh, hvor du har en bund der ligesom skal være sikret med nogle fysiske mm. behov, nogle sociale behov, nogle tryghedsbehov, og desto længere du kommer op i den her sådan, pyramide for anerkendelse og selvrealisering, desto mere finder du sådan set også en bekymring for det grønne. Altså, så på en eller anden måde, så kan man sige, hvis vi kommer tilbage til det her, hvor meget flytter det egentlig folks stemme, når de står i stemmeboksen? Så må man sige, at det kan det nok godt gøre for visse grupper, men de skal ligesom have fyldt de andre, hvad kan man sige, fundamentet op, Enig. før det her betyder noget, for lige så snart, at inflationen går amok, eller der ikke er ordentligt sygehuseforhold, eller hvad det eller nu kan du være. Har krig i Europa. Præcis. Så kommer klima ind på en tredjeplads eller en fjerdeplads. Ja. Og det er bare for at sige, det er jo sådan en mærkelig størrelse, det fylder enormt meget politisk, øh, også på Christiansborg og i verdens øh, politiske dagsorden, man tog må mm. sige. Men for den enkelte dansker, så er der stadig nogle begrænsninger i, hvor meget det flytter ned ved stemmeboksen. Enig, og så er der jo også, altså, altså, der er også, og det er jo også apropos det, vi startede med med sprog, og hvordan vi taler om det og sådan noget, men altså, der er også hele det der abstraktionsniveau-perspektiv, øh, som du egentlig også er inde på med Maslow, forstået på den måde. Der er jo kæmpestor forskel på, om, om jeg orienterer mig i, i den grønne debat ud fra øh, altså, videnskabelige afhandlinger og, og, og perspektiver, mm. eller jeg... Øh, forholder mig til øh, den dagsorden i forhold til, om jeg tror eller frygter, at der kommer... Øh, altså, min kælder bliver oversvømmet næste gang, der ja. er forhøjet vandstand. Altså, der ja. er kæmpestor forskel. Ja. Ikke dermed sagt, at man ikke også godt kan være begge steder. Jeg tror bare, at der er rigtig mange, og i hvert fald i, i, i min optik i forhold til det, som jeg arbejder meget med, altså der, der, der er faktisk rigtig mange, som er delt på det der med abstraktionerne omkring og, og vigtigheden af, hvornår klima spiller ind og hvornår klima ikke spiller ind. Må jeg give et perspektiv på den? Mm. Fordi når man for eksempel igen konfronterer vælgergrupper med det her, så kan du se, at særligt klimadebatten har en tendens til at figurere op i toppen af Madslovs behovspyramide. Mm. Det er vidderligt der, hvor du skal have et overskud til at diskutere, hvordan planeten ser ud på den lange bane. Det, der bare er sjovt, og nu kommer vi tilbage til de her nuancer, der opstod på den grønne dagsorden. Når du kommer ind i miljødagsordenen, altså rent drikkevand, øh, trafikos, altså luftkvalitet, alle de der ting, <tøk> så bliver det meget mere nærværende. Så begynder du at få flere borgere, som ellers ikke nødvendigvis er så drevet af den grønne dagsorden, til faktisk også at tjekke ind og sige, hov, det er sådan den bekymring. Altså, hvis du bor et sted, hvor du er usikker på, om vandet faktisk ja. er rent ja. og sundt, ja så begynder du faktisk også at ramme nogle grupper, som ikke er helt deroppe i toppen af den der behovsbyrde jeg nu har adresseret. Jamen, jeg helt... <laughs> og i et eller andet sted er det jo også det, der, altså sat på sådan den helt store skala, det er jo også der, hvor man skal være, altså når man virkelig skal, skal prøve på, at, hvis man skal tage den, hvad skal man sige, de briller på, det, altså drive den grønne omstilling frem, så er du også nødt til at se, hvor er de der ophæng, som, som, som er i verden rundt omkring, og så får du det rent ja. faktisk at, at trykke det grønne ind. Og der er den der, hele den der diskussion, som vi har haft, altså som en, som en konsekvens af Ruslands øh, invasion af Ukraine, opstår der hele diskussionen omkring, øh, hvor er det, vi får vores energi fra, hvordan er det, vi opvarmer vores huse, øh, gas fra Rusland osv. Og, og så begynder du rent faktisk at se sådan en, en sammenhæng mellem en, en, en sikkerhedspolitisk diskussion med noget energi. Ja. en diskussion, der egentlig i lang, altså jo trækker nogle kraftige tråde til noget klimadiskussion. Ja, ja, men og men der... ikke ved, at vi starter i klima. Nej, det er rigtigt. Og, men, og der, det er lige præcis det, du nægler den i forhold til den point, jeg forsøger i hvert fald at, at, at placere. Der, der kommer det hurtigt til også at være et eller andet spørgsmål, som hedder, kan vi få varme i huset? Ja. Og sekundær, hvilken form for varme er? Ja. <laughs> hvor, hvor skidt er den? Men først skal du have varme ja, i huset. Ja, og, så, og det... din pointe fra Maslow er jo sådan set, det starter med, at jeg skal have varme i mit hus. Ja, præcis. Og, stå, og, og ja. før jeg har fået det... Ja så kan jeg ikke begynde at over. tænke over, hvor er det, Præcis. jeg får fra. Jeg er helt ingen. Jeg den ingen. Det, som man så kan sige, ja. Sugen, bare ligesom sådan et filosofisk perspektiv, det er jo det, som jeg også har tænkt meget over, det er det der med, der er også noget i, hvor, hvordan vi er... Altså, ved jeg godt, altså det, er jo, det er jo det sidste afsnit, så vi begynder at blive sådan lidt højflyvende, ikke? Jo, for pokker, øh, det er jul. Ja, men, men jeg tænkte, der, der er også noget i selve problemstillingen, er der jo rent faktisk nogle snubletråde i forhold til, hvordan vi er koget rent psykologisk som mennesker. Mm -hmm. Fordi jeg, jeg, jeg har noget, prøvet at samle det i sådan en, en, en, et, et, et, et spørgsmål eller perspektiv, øh, der siger, altså i forhold til klimaudfordringen, øh, hvordan er det egentlig, vi forholder os som mennesker til en udfordring, som vi ikke kender omfanget af, som aldrig ender, i hvert fald ikke i, sådan, i vores levetid, og som vi ikke til fuld forstår. Mm. Og det er jo sådan tre grundlæggende mm. snubletråde i forhold til, at vi er koget som mennesker i forhold til at sige, Ja, det, det kan. Ja. Ja, altså, ja. Jeg er nødt til ligesom at have, kan du ikke give mig et endemål? Ja. Jo, nej, det kan jeg sådan set ikke. Jeg kan godt give dig et delmål. Og, så altså det, og, og det siger ja. meget omkring, hvordan vi adopterer, og hvordan vi går til det her. Ja, ja og alle de initiativer, der bliver lavet, hvordan påvirker det mig i 2050, og alle de der ting, det er jo, det er jo, det er jo, det er jo en, en enormt svær politisk diskussion, det her. Det er jo en enormt svær, for det er også svært at sive ned og sige, for den enkelte, hvad det præcis er, man får ud af det, ikke? Jo, og så bliver det jo så, der bliver det jo så vigtigt ligesom at prøve på, kan man, kan man slice det her op i, at vi har nogle særlige grupper. Eller vi, altså lidt det, der du var inde på til at starte med, er der, rent faktisk, er der en gruppe, der bare er imod, som man i en eller anden grad skal have en fornemmelse af? Hvad er det for noget? Aha! Nå, men det er jo det. Du foregriber faktisk mit næste spørgsmål. Lad ja, vi gå ja. videre over til, til ja, ja, men Lad os lige teste jeg, jeg vil faktisk høre, nu, du du har brugt rigtig lang tid og rigtig flere år på at beskæftige dig meget specifikt med den grønne dagsorden og hakke de her forskellige segmenter op og forstå meget bedre, Jesper. Og der tænker jeg, at du bliver simpelthen nødt til at sætte nogle ord på, hvilke grupper går særligt op i den grønne dagsorden, og og, og, hvilke gør ikke. Mm. Eller måske de rigtig kritiske. Jamen altså, der ligger jo øh, der, der ligger jo. Det, som der hedder de danske klimasegmenter, som er sådan et forsøg på at dele den danske vælgerbefolkning, eller den danske befolkning generelt jo faktisk op i, hvordan orienterer vi os, hvordan forholder vi os til hele klima, og det er lavet i forbindelse med samarbejdet altså samarbejde med KR-fonden og at deltage Danmark tilbage i tiden. Og det, det er sådan offentligt tilgængeligt. Man skal bare søge på de danske og klima, så skulle der poppe et eller andet op. Men det er jo sådan et forsøg på at beskrive, hvor forskelligt det er. Og det, som, det, som vi jo fandt ud af med at arbejde med de danske klimasegmenter, det er bare, at der var jo en kæmpe. Altså, der var jo en, en kæmpe elastik i, hvordan vi forstår det. En kæmpe elastik i, hvad vi mener, altså hvordan vi mener, vi selv har en rolle i det, ikke en rolle i det, hvad vi synes, hvor langt vi skal gå, og hvor langt vi ikke skal gå. Og måske egentlig kog sammen til sådan en. Vi arbejder med sådan et element, der hedder grøn omstillingsparathed. Og der er jo, der er jo øh, nogle segmenter, som er meget omstillingsparate og, øh, og meget klar til at og, hvad skal man sige, komme med på vognen. Og så er der jo også nogle segmenter, som virkelig er ikke direkte øh, altså kontra øh, mm. på dagsordenen, men som egentlig øh, det kræver meget mere øh, at forklare og få med, og så videre, hvis man ligesom tager, mm. tager den øh, hvad skal man sige, perspektiv på, og så siger, at vi, vi vil gerne den grønne omstilling. Når det så er sagt, så er der jo ikke nogen tvivl om, at der findes jo også... Ja, altså, vi kan jo sagtens i den danske befolkning finde et lille hardcore-segment, som grundlæggende bare er imod. Det er der ikke nogen tvivl om, af alle mulige forskellige årsager. Men det, som jeg synes måske har været mest skældsættende her over de seneste år, hvor jeg sådan har prøvet at dykke ned i det, det er jo egentlig... Jeg vil sige to ting. Det er den, det er den forskellighed, der man kan se blandt øh, de, de yngre generationer, Forstået på den måde, de jo, når vi går sådan tilbage i tid, til 3 4 år tilbage i tid, så var det ekstremt meget dem, der drev øh, en omstillingsparathed og et perspektiv osv. Og, og der kan vi altså se, at, at inden for den her gruppe, der begynder tingene altså også at polarisere sig. Der er simpelthen nogle af de unge, som begynder at af forskellige årsager, at melde sig ud, øh, måske men, være mindre optaget men, af Jesper, det. Men Jesper, effekten har oh, jo, altså, hvad kan man sige... Det, har det ikke altid været der? Jeg ved godt, det er stærkere nu her, men det har jo altid været sådan, at de fagladte unge gik mm -hmm. mindre op mm -hmm. i det her, end de gymnasielle uden unge, jo. og de unge, der tog en lang videregående uddannelse. Jo, jo, de der okay. ting, ikke? Men det snit er sådan lidt, der er blevet større. Ja, præcis. Ja, jamen, mm. Så præcis, der ja. er nogle kløfter, der begynder at manifestere sig i det her? Ikke? Lige præcis, ja. Og, og man kan sige, at den, det rækker måske også en... Øh, ja, bare de får afsluttet den. Det interessante, synes jeg egentlig også, er, at man, man kan godt... Man kan godt se, at der er nogle af de ældre generationer, som rent faktisk nu begynder, måske ikke så, måske ikke så, så, så, så højt råben, øh, men rent faktisk begynder at være med i os, i når vi kigger på sådan noget adfærd, øh, og i særdeleshed når vi kigger ned på det lokale, øh, at de rent faktisk begynder at drive noget af den her grønne omstilling. Og det vil sige, har, lidt, har adopteret sådan et, et andet perspektiv på det, end man måske så for 3-4-5 år siden. Men det leder mig frem til den der... Altså, der, hvor jeg synes, der er den største sådan, øh, kløft eller største øh, øh, forskellighed, det er, jo, det er jo hele det der land og by, som egentlig altså, for mig at se er klima og, og, og diskussionen om den grønne dagsorden, det er sådan en, en manifestation af, af, af hele den der land- og by-diskussion. Og når vi har med kløfter at gøre, så opstår der energi, og når vi har med politisk spørgsmål at gøre, så opstår der politisk energi. Og det skal vi se lidt mere på. Det ser ud som om, at bliver høj. Det skal vi være glade for. Måske er det alle klima. Øh, hvad er det nu, man kalder dem? Klimatøjser. Det er jeg elsker det der klip, for, fordi hvis du lægger mærke til det. Så der hun siger klima, og så pauser hun, ja. så råber der nogen nede for publikum. Ej, nej, nej, nej, <laughs> og så kommer det til os. Og i virkeligheden, så synes jeg jo, det fanger meget godt noget af den energi, der er indtil videre. Fordi hvis jeg ser på de vælgergrupper, som er hos Dansk Folkeparti, mm. og som er hos Danmarksdemokraterne mm. og hos Nye Borgerlige, altså det segment, mm. og man så må sige, så er de faktisk relativt skeptiske over for mange af de løsningsforslag, der ligger på det grønne område de her år. Og de kan godt mobiliseres okay. omkring de her ting. Mm. Nå, der jo, der jo, altså, jeg, jeg synes jo enige, at, at man kan sige, det er, jo, det, er jo, det er jo snorlige sådan i forhold til, til Danmarksdemokratiske vælgere øh, til slutningen på nuværende tidspunkt, at man går ud og melder, at man sådan set ikke på nogen som helst måde vil være involveret i det her med landbrugsforhandlinger og CO2-afgift på dansk landbrug osv. Det er fuldstændig snorlige. Ja, fuldstændig snorlige. Og det siger jo meget omkring, det der, hvad, altså, hvad der er nogen af de her grupper, øh, der søger, men også den der, det siger jo rent faktisk også noget om styrken af polariseringen. I det her. Fordi du kunne, du kunne vælge, og så sige, at du kunne også gå over til, til nogle, altså en stor gruppe af enhedslistens vælgere, en stor gruppe af SS-vælgere, og så kunne du have... Et, det er fuldstændig diametralt modsatte perspektiv. Ja. Der hedder, vi det... skal sådan set bare så meget grønt, så hurtigt muligt. Ja, præcis. Det, der er særligt for de her grupper. Jesper, det, jeg synes, der begynder, og det er nok et fænomen, du, det er et fænomen, du finder mere til højre for midten. Mm. Og desto længere du om man så sig, kommer ud øh, i yderfløjene, desto mere finder du det også udbredt. Det er, man opfatter langt hen ad vejen, at de grønne dagsordener de forestiller ligger som noget moraliserende mm. og lidt nedladende over for øh, faktisk ganske mindre, menneskers dagligdag. Det går ikke hurtigt nok. Og det er der er altså noget energi i, i de der forskellige ting. Og det er klart, at desto mere det her grønne tager til at skal blive realpolitik, altså vi skal finde løsninger på, hvordan vi laver en grøn omstilling i Danmark, desto flere reguleringer rulles jo ud over samfundet. Sådan må det unægteligt være. Vi kan ikke flytte folk over til at tænke på planeten, bredt set og drikke vandet, hvis vi ikke også sætter krav til, at de kan gøre det. Ellers er der ikke rigtig noget incitament til at den enkelte løfter den, den opgave, man så må sige. Men. Og desto flere de ting, du ruller ud, desto mere begynder du også at skabe nogle irritationsmomenter over for folk på den måde, de har levet før. Ja, ja, og jo mere karambulerer du jo rent faktisk med sådan en helt klassisk øh, ideologi. Altså, det, er ja. det, det er jo det interessante ved det, Du har måske rent faktisk at gøre med et, et politisk emne, der altså, er der modsat mange af, af de andre politiske emner, som vi diskuterer her i, i, i, i den moderne dansk politik rent faktisk har trækker tråden ned til sådan helt klassiske ideologiske positioner. jeg tænker på, her. Her, har du, her kommer du til at have et clash mellem, jamen hør nu her, går vi fællesskabets vej, den der øh, sådan lidt mere, øh, altså forstå ret sådan, en, en, et, et socialistisk øh, samfundssyn. Øh, lad os nu bare få lavet noget regulering og så videre, og så må vi alle sammen øh, ligesom stramme bannerne og have det lige dårligt, øh, hvis det er det, der skal til. Eller går du mere sådan liberalistisk til værks, og så siger man hør nu her, det må da være op til individets øh, frihed. Øh, og, og egentlig gøre det, som han og hun synes er bedst. Ja. Det synes jeg er interessant. Det jeg. Og det er måske også det, der gør, at den, her, at den grønne dagsorden har en helt anden energi i sig, end det der med at diskutere, forstå mig ret, det er også vigtigt, men den har en helt anden energi ved, med, hvad skal vi gøre ved den danske sundhedsvæsen? Altså ja. fordi, fordi nå, det, det vi er alle sammen enige om, det skal vi da gøre et eller andet ved. Og det har ja. ikke den der med, du ved sådan helt grund ideologisk forskellige ja. perspektiv på, hvordan man skal løse det. Men jeg synes, det er meget, nu skal man passe på, med at man bliver for anekdotisk. Det er et baseret program, men du ved godt, hvad jeg vil sige nu, ikke? og det ved du også Magnus. Ja, du, ja vi du, ved Magnus, det, ja, ja, det vi sidder bare ja, lige på det. Sidder, da jeg kommer ind ad døren her, så brugte jeg det som en lille anekdotisk eksempel for min egen, min egen lille baghave. Men jeg synes bare, det er meget rammende måske i virkeligheden for, også, hvordan det her kan ramme nogle, nogle mennesker, almindelige mennesker. Jeg siger ikke ja, almindelige i alle hensigter, men, men nu har jeg været fx ude at rejse ind. Det er ikke gamle børn, også i Asien. Det kan godt lide, sådan det koldt derhjemme som det er om sommeren. <laughs> og du ved, når man kommer ned der, så flyder det rundt med plastik ud i vandet og alle de der forskellige ting. Så man ser ligesom, hvordan verden øh, håndterer mange af de her grønne dagsordener, Så kommer vi hjem til vores lille andedam i Danmark, og der ruller jo ud nye tiltag hele tiden. Nu er det papirposer i lidt mm. til 5 kroner, tror jeg, jeg betaler, som så lige så snart det regner, så ligger alle tingene derude. Jeg fortalte mig en episode tidligere, hvor man går med datter over en, en, øh, en øh, trafikløs ja. overgang, og det regner. Bum, så ligger alt, alt derude, for det skal være den Papirpose. Ikke? Ja. Restaffaldet i Københavns Kommune bliver kun nu øh, hentet hver anden uge og sådan noget der. Og du det, har du... også seks <laughs> Ja, jeg seks band i min, <laughs> min lille have. Ikke? Og, og nu jeg skal ikke sidde og brugte mig rigtig meget, men, men vi brugte bare som nogle konkrete eksempler på, hvordan at der ruller flere og flere ting ud, som faktisk kan komplicere sin, ens dagligdag, hvor nogen måske på et tidspunkt kan sige, for hvad? Ja, ja. Altså, de skal virkelig med på historien her. Og det pointen her bare, Jesper, det der det bliver på et eller andet tidspunkt et, noget energi i, fordi det går ind og påvirker din, din meget konkrete dagligdag. Og så er det noget, du kan relatere til. Jamen, der er da kæmpe energi. Og altså, vi, vi kan jo, bare Om, tænke, vi jo kun lige starte. Jo, jo, vi kan jo bare tænke et par år tilbage på de gule vester i Frankrig. Ja, vej, det, det, eksempel. Jo, det var jo også en, grøn, ja. en, en, en, en del af den øh, opposition, Øh, var jo også drevet af det grønne benzinpriser, der du stiger. Har, du, har, du, har, du havde helt den der øh, landbrugsoprør i Holland her, ja. øh, i, i foråret. Og det var der øh, også ved det her valg. Det var ja, så Gerd Wilders defekten, Ja, det, det var Gerd Wilders. Nogle af de har på det, var det, Vilders, så, så det var meget, meget drivende. Du har, du, har altså, øh, du har jo haft en kæmpe diskussion i Tyskland omkring, hvor, hvor, altså, hvordan du fra statens side har prøvet på at, at rent faktisk få folk til at gå over til varmepumper. Men, fra den, men fra, den, fra den tyske højrefløj har du rent faktisk ført kampagner mod varmepumper, fordi man ja. har sagt, at det er et indgreb i, i individs frihed. Ja. At, du, at, man, at man fra statslig side ligesom prøver på at tvinge en, en, en varmeløsning ind hovedet på folk. Det er jo super interessant. Det er jo, det er jo totalt i ideologiernes øh, holdplads igen. Og så Indtil videre har vi jo haft en, en, en, en diskussion i Danmark, som måske har været sådan mere øh, rundet. Øh, og man kan sige, efter 19-værget, så laver du også, altså på nær, det var vel kun nye borgerlige, der ikke var med i klimaloven. Øh, og så på den måde, så, så markerer alle partier jo på en eller anden måde, og det er vigtigt, det her. Måske har klimaloven så også betydet, at, at man ikke har fået den der nødvendige mm. politiske energi ind i debatten omkring klima fordi alle ligesom er sådan, om nu har vi lavet den, så lad os komme videre ud. Det, det kan være at det, det kan være så lave et andet program om. Mm. Men det, jeg gerne vil frem til, det er, hvis, hvis du kigger hvis du, hvis, du, hvis du spørger ind til sådan de største metatemaerne, velfærd, øh, socialpolitik, øh, sundhedspolitik, sikkerhedspolitik, forsvar, den slags ting, og så, og så, og så naturligvis også spørger ind til, til klima og, og den grønne dagsorden. Og så kigger på, hvis du prøver på bare at sætte, sætte vælgerne på, på formel, der hedder rød opposition, blå opposition, og så den nuværende regering, SVM så viser at de seneste tal, som, som jeg sidder med øh, på de her øh, overordnede meta-emner, meta, meta der viser det, at klima og grøn omstilling er sådan set det mest polariserende emne, der findes af ja. de her store meta Og det synes jeg er interessant. Men det kan jeg godt skrive under på. Det er noget af det samme, jeg ser. Øh, men så begynder der alligevel at læse nogle ting ind. Jeg tror, det var det sidste program, vi nævnte atomkraft. Ja, ja. Det begynder jo så pludselig at være en løsning på, at du godt kan være grøn, til højre for midten. Præcis. Altså det, så der bliver jo kastet ting ind, så det er jo ikke på den måde nødvendigvis bare mod det. Nej, nej, nej. Så kommer nej, nej. der alternativ på banen, og så bliver de alternativ og undskyld, polariserende i deres øh, Ja, og måske, det, og, og måske er det det, der... Altså, øh, nu, nu, nu, nu tænker vi også lidt fremad her, det, det, det synes jeg, vi har lov til. Altså måske, måske er det også der, hvor, hvor, hvor vi er nødt til at få øh, klimadiskussionen hen, det er det der med, at vi rent faktisk ikke så meget diskuterer det der med, om vi er for eller imod klima, mm. eller, eller hvem der har skylden eller sådan noget. Men vi er nødt til at tage den for den derhen, hvor vi får nogle, nogle konkurrerende øh, løsninger på banen, som vi så i en eller anden grad kan forholde os til. Og så, mm. og så mødes på et eller andet måde, at vi så medierer ligesom vi har for vane i dansk politik. Mm. Ikke? Det er måske der, hvor vi er nødt til at tage den hen, for at vi rent ja. faktisk kan komme nogle steder med den. Det kan godt være. Jeg vil lige følge op på den tid. Nu har vi lige haft det, hvad kan man sige, det, det, det nye højere, højere populisme, ah. ah. som man også i den akademisk forstand kalder dem, øh, som, som segment eller partier derude, og deres syn på, på, på, på klima miljø, den grønne dagsorden-diskussion. Så, men så har jeg forlængelse af det. Hvis vi lige sådan tager blå blok samlet, kan blå blok sætte sig på den grønne dagsorden, Jesper? Jeg tror du, de er i stand til det? Fordi nu har vi diskuteret det i mange år, og de har selvfølgelig rykket sig, deres vælger har rykket sig. Og det kan vi også tydeligt mm -hmm. se. Moderaterne, som vi tillader os at kaste over i den kategori af Blå Blok, ja, ja, ja, hvis ja, ja. vi egentlig skal dele op ja, på ja, den der ja, den gamle, gamle facon, ja. som vi havde før 2022, øh, er nok dem, der er mest grønne, i hvert fald sådan, hvis du tager gennemsnitsvælgerne i Moderaterne. Øh, men, men kan de vinde på den dagsorden? Kan du se, at Blå Blok nogensinde kan vinde på den grønne dagsorden? Jeg... at være <laughs> Finde ja, en løsning på ja, det, ja, jeg, tror, jeg, skal tror, jeg tror faktisk, at forskellen på, på, på rød og blå blok er, at blå blok er nødt til at tage den øh, altså mere øh, fra, den, altså fra den ideologiske vej, og så med noget, nogle konkrete løsninger. Altså for eksempel atomkraft, eller for eksempel, hvordan gør vi det økonomisk attraktivt af at stille en vindmølle op, den slags ting mens øh, rådblok på en helt anden måde kan tage den direkte ind i den, in den grønne dagsorden og så siger, at vi bliver nødt til at gøre noget for klimaets skyld. Ja. Forstår du, mener? Ja, ja, ja, ja, ja, ja men jeg Jeg tror, helt... det er det, der er de to meget forskellige veje, fordi der er jo kæmpestor forskel på, om du, tager den, altså, om du begynder at diskutere konkrete løsninger, eller, ja. og, så, og så går, imen, altså, går ind i, i, i ringen og møder en, en modstander, som taler på den helt store bane. Men hvis du er det der så liberale... på den måde tror jeg faktisk, at du som... Liber... Jeg, jeg synes, der er en kæmpestor liberal dagsorden i det grøn. Du skal bare en anden vej rundt om det, end at starte ja, med at diskutere. Men den, er den intuitiv, så naturlig at tage? Fordi... Nej, det jeg, tror jeg ikke nødvendigvis. Jeg kan huske faktisk, du og jeg havde en... Også igen en fokusgruppe. Mm. Det var, øhm, var øh, usikker. Altså, nogle folk der overvejede at stemme Vi er også tilbage i tiden her. Så det er ikke et aktuelt eksempel. Men jeg kan huske, der sad en, en, en person, som havde stemt venstre hele sit liv. Mm. Og nu overvejede socialmodet eller noget andet inden mm. for Rød blok. Mm. Øh, og det gjorde han på grund af, på grund af den grønne dagsorden. Ja. Nu er vi igen 4-5 år tilbage. Mm. Vil den person i dag sige, ej, jeg er jo grundlæggende liberal, hvorfor pokker skal skifte over til det de røde partier? Eller vil, vil den person, hvis, hvis, hvis vedkommende som en mand, faktisk gik meget op i den grønne politik, vil, vil den person så i dag sige, ej, nu er jeg tilfreds med min egen blok, der hvor jeg hører til faktisk at rykke sig så meget på det grønne, at jeg kan blive her. Fordi jeg ser stadigvæk, de vælger som økonomisk, høre til i den blå familie og rykke sig over mod det, det røde segment, eller de røde partier, hvis det er, at de faktisk prioriterer det grønne rigtig højt. Det er særligt segment. Ja, segmenter Men her. det er jo så tilbage til, du kan sige, der var jo, der, der opstod en diskussion, Lars Ågaard var ude øh, her, øh, jeg tror det var i august, øh, som, som øh, energi- øh, og, øh, og, øh, og klimaminister, og sige det her med, at, at, at dansk klimapolitik, det skulle ligesom være sådan, at 80% af danskerne skulle kunne se sig selv i det. Og så ved jeg blandt andet, at, at, en, at Michael Bang-Petersen, der er professor på, på Aarhus universitet han var jo ude og så sige, jo jo, øh, Lars går. Men det, som man jo også bare skal tage med, det er jo, at, som, at, at politikerne, de kan, og de skal sådan set også sætte en dagsorden. Så det er ikke nødvendigvis sådan, at man skal tage, altså, du ved, altså, søge den der laveste fællesnævner i forhold til, at, at de fleste skal kunne se det med det samme men politikerne skal rent faktisk også tage på sig og sætte en dagsorden. Og det er jo egentlig hele den der klassiske diskussion om sådan agenda setting og kan man det og så videre. Og der har altså, både historien og studier og sådan noget, har jo vist at det kan man sagtens. du kan sange sætte en dagsorden. Det er, det er jeg fuldstændig enig i. det er jo altså den i. grunden til at det grønne overhovedet ligger så højt, det er jo netop fordi politikerne taler så meget om det. Det ser jeg ikke som drivende af almindelige mennesker. Det er sådan set politikeren, der, der stort, snakker. Men den store pointe det her er jo at det kan, det kan man jo også hvis man er øh, de blå partiledere, så kunne man jo rent faktisk sætte sig for ja. Okay, Hvordan skal vi bruge ja. Hvordan skal vi bruge den her dagsorden? Ja. Og det er ikke nødvendigvis, at vi starter med måske at omfavne det grønne fuldstændigt ned. Vi tager den måske med fire omveje. Ja. Men vi har rent faktisk en, en, en underliggende, har vi en drivkraft, der hedder det grønne, fordi vi kan se længere ud, at det rent faktisk vil være en fordel for os, og også en nødvendighed for os. Ja, men Jesper, det kunne jeg sagtens se, at den er abonneret på. Jeg har tit undet mig... Nej, nu lyder så bedre, det var jeg faktisk ikke mening. Eller det ved jeg ikke, det måske var det. Nej, <laughs> Men man kunne jo godt som... som, som altså, som Blot parti X siger jamen, vi vil gerne definere øh, fem, seks veje til, hvordan den danske befolkning kan bidrage til den grønne omstilling, uden det generer for meget den, den personlige frihed. Altså, et eller andet, som går ind over der, hvor man ligesom siger, okay, så er, så er øh, kløften, det er, hvor meget den personlige frihed skal i anførselstegn krænkes versus det, at vi sådan selv skal tilvælge noget, men vi ikke bliver pålagt af skuldre. Præcis. Det, hvis det overhovedet og så tager, du måske mere en, så tager du måske en vej ind for, for, for, hvad skal man sige, for blå blok, der hedder, vi prøver rent faktisk at konkretisere det her ja. i, i vores optik, men måske også som en antitese til, at vi... Øh, altså, fordi det skal man også tænke på, hvis vi snakker sådan politiske, den politiske kampplads. En antitese til en, en rød blok, som måske... Forstod mig ret, nu, vil jeg, nu, nu tager jeg sådan det, det, det, det borgerlige udgangspunkt, som måske bare taler. Og hvor er de konkrete løsninger, og de løsninger, som kommer på banen, de gør rent faktisk så meget ondt på folk, at vores løsninger jo, og, er bedre? og, og måske skal der også bare være det der narrativ, der ligger under, som så er ideologisk forankret om. Mm -hmm. Prøv her. Der er hele tiden ting, folk, der banker jer oven i hovedet med, at I ikke må tingene. Det er ikke sådan, vi gør det. Nej. Vi kan renten for, at I ikke hele tiden ikke må noget nyt. Og så vi vil og så, gerne bidrage til den grønne omstilling, men det skal ikke være med I, det der, sådan den der tilgang med, at I bare ikke må, I ikke må, I ikke må. Altså, så får du et eller andet ind, hvor du ligesom hele tiden viser, at dit forslag til nogle ting er ikke at fjerne personlig frihed, præcis. men det er simpelthen igennem nogle andre. Og det er måske der, hvor du rent faktisk så skaber det rum og den samtale, som øh, kan tabe ind i noget af det, som vi i de danske klimasegmenter har, har fundet ud af, at det allermest vigtige, det er det der lokale, det er det der med, at folk kan se perspektivet, folk kan mødes om det, osv. Det kunne jo være interessant, hvis man fra Blå Bloks side rent faktisk omfanget noget, der kunne tabe ind i det. Du får... Jeg siger ikke, at rød Blok ikke kan gøre det, det Nå, kan de også. Nej, nej. med den der tilgang, så får du jo folk over på din Præcis. banehalvdel, og det tror jeg faktisk, du kan vinde nogen Præcis. på, øh, særligt som det kommer. Og ja. det betyder så lige, at for at runde den her af, ja. Jesper, lad os se på ganske, ganske kort, hvordan ser, ser, ser det ud fremadrettet på det grønne område? Hvad tænker du her? Jeg tænker, at, øh, jeg tænker, at vi kommer til at se... Øh, jeg, jeg tror, at vi kommer til at se øh, en, en større polarisering øh, i diskussionerne. Jeg tror også, at vi kommer til at se nogle, nogle vælgergrupper, som egentlig øh, umiddelbart ser ud som om, at de er i mere opposition til hinanden, i hvert fald sådan på toppen. Øh, men jeg tror også, at vi kommer til... Altså, øh, nu skal man passe på, at man ikke bliver for meget Nostradamus her. Jeg tror også, at der er rum for, at der rent faktisk kunne manifestere sig et, et, et, et nyt, grønt parti, som rent faktisk inden for de næste par folketingsfald kunne mobilisere 12-15 af vælgerne. Det tror jeg. Hmm. Det vil sige, at du tænker, at det hele bliver en tand mere skørt. Jeg skal ikke på, at den debat, vi har set de seneste uger i dansk politi, det skøreste, jeg har oplevet inden for klimadebat i Danmark. Ja, Jesper, der er ingen tvivl om, at hele det grønne bliver meget mere polariserende. Det kommer til at fylde mere, og det kommer også til at kvæle alle de reguleringer, vi skal igennem for at ligesom kunne omstille os til at være noget, der bliver mere nærværende for folk, og derved også få en karakter af noget issue, politisk issue over så de kommende år, som vi formentlig kun har set konturerne af, indtil videre. Det, ja, bliver, det... det bliver mere fremtrædende, det er der ingen tvivl om. det, kommer jo til at jeg det kan... være... Altså... Altså, jo længere vi kommer frem, jo mere definerende kommer det jo til at være for, for rigtig mange forhold i, i vores liv. Ja, præcis. Og vi kommer til at diskutere det meget mere her i poster. Mm. Og så er det nok med det grønne for nu af. Mm. Fordi, Jesper, det er snart jul. Folk har fri. Det er jo ikke så meget, de har det efter store bedre smuttet. Eller rødt kan man sige. Nej. Så er det jo noget med at hygge sig med den frihed, man har. Og det har man faktisk i den lønmodtære idé, eller jul, der kommer nu her lige om lidt. Der, og der, når man har sådan nogle dage, hvor man er fri jeg tror, det er 10-12 dage eller 11 dage, eller sådan noget der, så kan man faktisk læse en bog. Det kan man. Det kan man. Man kan også give en bog. Man kan også give en bog. Man kan også give en bog. Til andre, kan til Men bøgerne fylder i hvert fald i sådan nogle perioder. Det kan vi godt være enige om, ikke? Og det jo. vil sige, at vi har tænkt over, at skulle vi ikke lige lave Poulsers bogcafé igen? Det er noget tid, som vi har gjort det. Og bare komme med én anbefaling hver især. Præcis. Og det er okay, det nørdede, fordi jeg tænker, altså, lytterne vil gerne have nørderi, ikke? Så... Jo. Jeg ved sgu ikke, om de køber. Har nemlig. du tænkt på noget? <laughs> Nej, men, du starter, så kommer jeg ind med Supernørdet. Jeg har, jeg, har, jeg har en anbefaling. Øh, der, der, der, der, der findes uh, en, en, en gut, der hedder Niklas Brandborg Brindborg, tror jeg nok, han hedder. Øh, øh, han, han skrev øh, for, for nogle år siden den her øh, Gobler Elles baglæns. Ja, ja. øh, som jeg godt kunne have foreslået os. Men han har faktisk skrevet en ny bog, der hedder Vanedyr og den synes jeg egentlig er ret interessant, fordi at den stikker, altså den, den stiller sådan meget skarpt på hvordan øh, hvordan videnskaben sådan øh, egentlig manipulerer vores øh, urinstinkter til at købe, ja. eller altså, hvordan du rent faktisk kan, kan prøve på at forme os. Altså. Det er egentlig hele den der adfærdsdiskussion. Øh, notching. Notching og så videre, yes, yes. Og den synes jeg bare er interessant, fordi et eller andet sted, så, så giver den rigtig mange gode eksempler på, hvordan vi bliver, hvordan vi bliver ført, altså hvordan vi egentlig får, får, bliver taget i hånden, og så ender et sted, som øh, der er nogle store virksomheder eller andre, der bruger de her metoder gerne med, at vi ender. Hmm. Men den giver rent faktisk også et perspektiv på, hvordan man i sin dagligdag måske kan sådan, øh, begynde at omgå, eller måske være i hvert tænke over nogle af de her stimuli og så videre. Og den, den, er, meget, den er meget tankevægtende, hvis man har lyst til sådan lidt, øh, lidt, øh, lidt på toppen af det hele. Den synes jeg lyder spændende. Jeg har ikke læst den, den men fedt. det der alt, al, al, al, hvad der er et opgør med vores reptilhjerne. <laughs> altså, ja, og så, og så bare lige for at lave den bro, så at, har det her jo noget at gøre med det her med, altså, hvordan, hvordan vores hjerne fungerer. Men den har jo også, altså jeg sad, da jeg, da jeg læste den her, så, så sad jeg også og havde øh, Drew Westens øh, The Political Mind i baghovedet. Ja, ja, ja. For, altså, hvordan kan man bruge noget af det her i politisk optik? Hvordan kan man bruge det til at, at skabe sådan Øh, politiske frames og den slags ting. Fordi det, det kan man rent faktisk også øh, blive inspireret til af den her bog. Lad, lad os være helt ærlige, vi sætter jo alt i den politiske kontekst. Du altså, du det prøver vi jo fuldstændig, hvad vi læser. Du Nå, super. nu er jeg jo spændt. Ja, jamen, det er, men, og, og den her bog, den er øh, super nørdet, så jeg skal lige prøve på tre minutter at føre den bare kort af. Men mm -hmm. den fangede mig rigtig meget. I sommer der bestilte jeg en bog. Øh, det er, hvad hedder det, en, en fyr, der hedder Samuel Stoffer en øh, mm. howard professor i Sociology, øh, også republikaner. Han skrev tilbage i 1953 en bog, hvor han ønskede at undersøge under McCarthy-æren, hvad der egentlig <coughs> hvordan folk reagerer på forskellige øh, hvad kan man sige, ting, der op i tiden, som, som kan aktivere vores frygt. Ja. Og hans store øh, fokus det var i virkeligheden det her med, at vi alle sammen har en comfort zone, og hvad kan få folk til at bryde ud af den comfort zone. Mm. Og han skrev en bog, som lang studie, der mange interessante perspektiver, mm. så altså jeg skal prøve at tage det de vigtigste ud af den. Men det, der var interessant ved det her, sådan det var, at han prøvede at stille nogle spørgsmål. Hvis du er en, må en lokal kommunist, gerne Øh, hvad hedder det? have bøger på jeres lokale bibliotek, bør, hvor dine børn kan lege tingene, eller må, må din børns skolelærer godt være socialist? Ja, ja. Øh, alle mulige nærværende ting for at finde ud af, om at den almindelige gennemsnitlige amerikaner egentlig ville acceptere, at folk, de var grundlæggende uenige med, skulle have de samme frihedsrettigheder som dem selv. Ah. Sure. Og det gør man nemlig, fordi man måler noget, som efterfølgende, efterfølgende er blevet en meget, meget vigtig del af det, som betyder noget for Jespers mit arbejde det er politisk tolerance. Mm. Hvordan skaber man politisk tolerance i et demokrati? Og det Samuel Stouffer finder ud af, da han så spørger, han får et enormt stort datagrundlag for tiden at kigge på, og det han så finder ud af, det er, at han for første gang registrerer mange spændende ting, men det han for første gang ser og det, der første gang er registreret i vores lille metodeverden Jesper, det er, at han ser, at folk med længere uddannelser svarer eklatant anderledes mm. end gennemsnitsamerikanerne. Mm. Og deri er han den første, der registrerer, at uddannelse på en eller anden måde påvirker folk til at acceptere ting, som, en, en, en, som ligger ud over for deres comfort zone. Og det har studier efter studier efter studier efter studier understøttet, og vi har særligt i en dansk kontekst, kunne se det i udlændingsdebatten mm. og andre mm. steder, at uddannelsesparameteret er en af de vigtigste forklaringsmodeller til, hvorfor folk tænker og gør, som de gør i disse ja. år. Og det er noget, jeg har dedikeret mange år på at forstå, så jeg gik simpelthen tilbage til Stove, hvor jeg vil forstå de første studier af det her. Spind. Og det var enormt spændende. Jeg røber ikke mere, men der er mange hundrede sider, jeg kan grave ned i. Det er en født anbefaling, synes jeg. Til en, <laughs> til en af de længere juleferier. Præcis. <laughs> det nok. I think so. Ja. Jesper, rigtig, rigtig god jul. I lige mod. Tak, fordi du lyttede til poster. Mit navn er Sune Steffen Hansen. Og mit navn er Jesper Claus Larsen. Vi ses i 2024.